Ha itt a Bibliád, akkor lapoz velem az első korintusi levélhez, és a 15. fejezetből fogjuk megnézni a feltámadásnak az üzenetét. A korintusi gyülekezetnek rengeteg kérdése volt Pál felé, és hogyha elolvasd ezt az egész levelet, akkor majd láthatod, hogy, hogy Pál rengeteg dologra ad választ, rengeteg kérdésük van, nagyon sok témát felhoz Pál a házasságtól kezdve, arra, hogy, hogy mit lehet enni az elvállásig, a, a lelkőjelendékokig, és ugye rengeteg-rengeteg dolgot felhoz Pál. És hát talán kicsit természetes is az, hogy foglalkozik a, a feltámadással is. És nagyon tetszik az, hogy Pál itt a, ugye a levél vége felé, majd visszakanyarodik az igazi üzenethez, a legfontosabb üzenethez. Ezt a gyülekezetet nagyon sok dolog lefoglalta. Nagyon sok dolog gondolkodtatta. És, és ez jó dolog, de néha talán áttestek a gyűlő túlsó oldalára. Nézzük meg az első két verset itt a 15. fejezetben. Esztekbe jutatom testvéreim az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. Általában üdvözöltök, és, és ha megtartjátok úgy, hogy én hirdettem is négytek, ha, ha csak nem elhamarkodottan lettetek hívőké. Tehát valószínűleg, hogy ez a gyülekezet ugye hogy nagyon foglalatoskodott mindenfajta dolgokban, nagyon sok dolog érdekelte őket, egy picit a lényegről elfeledkeztek. És talán érthető is ez, meg is érthetjük őket egy picikét, hiszen biztos te is voltál már így, hogy sok-sok hogy minden érdekelt, és hogy elfelejtjük a legfontosabbat. És feltehetjük magunknak is a kérdést, hogy mi az, ami ma foglalkoztat minket, vagy mi az, ami téged foglalkoztat, ami annyira lekötés, és hogy, hogy tényleg elfelejted a legfontosabbat az evangéliumnak az üzenetét. Mi veszi el ma a figyelmedet? van -e esetleg ilyen dolog, ami, ami, miatt, ami miatt úgy vagy, hogy egy kicsit Jézus, az evangélium hátérbe szorul. És ugye Pári ezért, hogyha elvasnod az egész levelet, ez nagyon érdekes, hogy, hogy visszamegy, ezt mondja, figyeljetek, eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Mint talán Pál is egy kicsit feleszmélne, hogy ó, annyi mindenről beszéltem nektek, annyi mindent elmondtam már nektek, annyi mindenre adtam már választ. De tudjátok, nem ez a legfontosabb, hogy ezt megértsétek, vagy tudjátok. Persze jók ezekre, ha megkapjuk a választ, jó, ha megértünk bizonyos dolgokat, de mégsem ez fogja megváltoztatni majd az életeteket. És ugye Pál ezért folytatja így ezt a levelet, hogy visszakanyarodik az evangélium üzenetébe. Oda, ahhoz az igazsághoz, ami mindent megváltoztatott. Oda, ami, ahonnan minden elindult, és ahonnan minden kezdődött. Hiszen Pál ezt tartja a legfontosabbnak. Hiszen van-e olyan, nyugodtan, van-e olyan esemény az életünkben, ami olyan hatást gyakorolna, vagy gyakorolt az életünkre, mint az evangéliumnak az üzenete. Hogy én biztos vagyok benne, hogy nincs olyan, és nem is lesz, és nem is volt. Hogy hiába keressük bárhol is, semmi nem lesz ilyen hatással az életünkre, mint az, hogy Jézus eljött, és meghalt a mi bűneinkért. És mégis milyen sokszor az ember elfeledkezik. Most nem is menjünk bele ebbe, hogy miről szól a húsvét. Most ezt hagyjuk, mert minden, minden jön látjuk ezt. Én majd holnap ki mit fog csinálni. Megyünk biztos, Barnabás is megy locsolkodni a Én látom rajta. Én látom ezt íger, hát, Igen. Mi éppen ezért gyorsan el is lépünk ma este. Hát tudtam, látom, hogy a Barnabás akar jönni. Szóval... Mégis milyen sok minden másban keressük az életet. Nagyon tetszik a Lukács Evangelium -nek a 24. fejezetében, hogyha tudsz, akkor lapozz oda, ahogy, ahogy az angyal szól a, ezeknek az embereknek. hogy Az első, első hét verset hadd fel. A hét első napján pedig kora hajnalban elmentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követes sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanástanul áltak két férfi lépet melléjük fénylő ruhában, majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk, mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezetek vissza, hogy beszélt néktek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és harmadnapon pedig feltámadnia. Nagyon tetszik ez a, ez a pár verse, hogy ezek az angyalok megállnak ott, és, és felteszik nekik ezt a kérdést, hogy mit keresitek a holtak között az élőt. A tanítványok, ezek az, és az, a velük lévő asszonyok elfelejtették, nem értették, hogy Jézus megígérte ezt, hogy, hogy én fel, el, el, el fognak fogni, megfeszítenek, meghalok, de aztán fel fogok támadni. Én, és ugye mennek a temetőbe, mennek megtenni azt, amit ilyenkor szokás volt, hogy megkenik, ezek, megkenik a halottakat olajjal. És, és ugye, csodálkoznak, hogy hát nincs itt, hát, hol van, ugye ott a, a kő el van hengerítve a, a sír elől, és, és nincsen itt. De milyen érdekes ez a kérdés, hogy vagy az a, ez a kijelentés, hogy ez a, ez a nekik szegezett kérdés, hogy hát de miért keresitek itt? Miért keresitek a holtak között az élőt? És milyen sokszor mi is ugye, így éljük az életünket, hogy keressük ott Jézust, hogy azt gondoljuk, hogy ott van Jézus, ahol a holtak, vagyis ilyen halott dolgokban, halott cselekedetekben, olyan helyzetekben, Amin, amin az ő élete, vagy az ő áldása nincs rajta. És ilyenkor, ilyen talán jó is egy kicsit megállni, és egy kicsit számot adni az életünkről, hogy, hogy hol állunk, hogy hol keressük őt, hol van a mi életünk ővele, hogy mibe keresem én az életet. Ő benne van az én életemben, benne van az én helyzeteimben, az én körülményeimben. Ő, ő ott van. Vagy én már elmentem valamerre, és, és, és nem, nem, nem ott keresem őt, ahol, ahol lennie kellene. És jó talán időről időre feltenni ezt a kérdést számunkra magunknak, hogy, hogy hol keressük az életet. Hogy, hogy jó helyen áll-e az életünk, jó helyen vagyunk-e. hogy milyen könnyű keresni a halott dolgokban az életet. Néha, mint ezek az emberek is, csak ilyen magától értetődőnek teszik, vagy, vagy gondolják ezt. Megyünk a temetőbe. Megyünk, megkenjük majd Jézust. Hogy sokszor minket is valahogy elvisz ez a, ez a magától értetődő, hogy ezt teszem. Így kell reagálni bizonyos helyzetekre, így fogok tenni bizonyos helyzetekben, ezt fogom mondani ebben a helyzetben. De vajon Jézus benne van? Jézus ott van ezekben a helyzetekben. És, és itt ez a kérdés, hogy miért, miért keresítek, gyere Máté. És És Pál is szeretné ezeket az embereket visszahívni. Hogy gyertek vissza, gyertek vissza az evangélium üzenetével. És, marad, és ez keres, ebbe keressétek az igazi és a maradandó örömet. És keresd azt, hogy Jézus hol van, hogy ő merre megy, és ő merre vezeti az életünket. Menjünk tovább, és nézzük a harmadik és a negyedik verset. Mert én elsősorban azt adtam nektek, amit én magam is kaptam, hogy tudni, hogy Krisztus meghalt, ami bűneinkért az írások szerint. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt a harmadik napon. Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Ugye ez a jó hír. Ma majdnem minden dalerőr szólt, igaz? Hogy, hogy ő eljött, meghalt, az sír, üres, és ő megtisztított minket a mi bűneinkből. És ő elvégezte a mi megváltásunkat. Ott a kereszten minden bűnt, minden gyalázatot elhordozott. Az, hogy az ő áldozata, az tökéletes volt. Ugye a törvény kimondta, hogy a pászka annak tökéletesnek kell lennie, hibátlannak kellett lennie. És Jézus ami hibátlan áldozati bárányunk. Ugye ő az, aki tökéletes volt, és Isten elfogadta az ő áldozatát. Ugye az ő vére által gyógyulunk mi meg. Ugye az ő vére tisztított meg minket. A zsidók levél 9.22-ben olvashatjuk, hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ugye az ő vére mi bűnbocsánatunk. Ő vére által van bűnbocsánatunk. És Jézusnak a, a, az áldozata minden tekintetben megfelelő volt. Ugye ő szent volt, ő hibátlan volt, és uh, megfelelő áldozat volt. És a mi megváltásunk ott a kereszten, az befejeződött. És nincs már semmiféle követelés, nincs már semmiféle tartozásunk. És a bizonyítéka ennek az, hogy Jézusnak az áldozata hibátlan volt, hogy tökéletes volt, az, hogy ő feltámad. Hogyha ő nem támad fel, akkor vagyunk mi bajban. És ugye erről szól itt ez a fejezet. És ezt fejük most egy picit átnézni. Jézusnak a feltámadása azt tette egy pecsétet az ő megváltására. Mivel ő Isten, és ezért a halál nem tudta őt fogvatartani. És, és ugye feltámad. Tudhatjuk, hogy ezért tudhatjuk, hogy az ő áldozata az tökéletes volt. Hogy ezért lehetünk biztosak benne, hogy, hogy már nem vagyunk a bűneinkben. Hogy ezért tudhatjuk, hogy Isten már megbocsátott nekünk. Ha Jézus nem támad fel, ha az a sír az nem üres, akkor, akkor még bajban vagyunk, akkor a bűneinkben vagyunk. De ez egy bizonyítéka az üres sír, hogy, hogy Isten elfogadta ezt az áldozatot, hogy, hogy őt nem tudta legyőzni a halál, nem tudta legyőzni, és ez egy pecsét, ez egy bizonyítéka annak, hogy igen, ez igaz, és, és befejeződött a mi megváltásunk. És itt az ötödik verstől pár különböző bizonyítékokat hoz fel a feltámadás mellett, amit váltalíthatnak amik bátoríthatnak minket, hogy, hogy a feltámadás az valós. És különböző oldalakról nézi meg Pál. Különböző bizonyítékokat hoz. És olyanok leszünk most, picit, hogy főleg Pál, mi csak nézzük ezt, mint egy ilyen helyszínelő, tudod, NCIS győr, hogy nézzük, hogy, hogy mi az, ami, ami bebizonyítja Jézusnak a feltámadását. Hogy minden oldalról fogjuk ezt látni. Hogy, hogy Próbálja pár bebizonyítani a, a, egyszerűen csak a helyzetből, a körülményekből, hoz majd teológiai példákat is, hogy lássuk, hogy ő feltámadt. Az első bizonyítéka az 5 8. versig, láthatjuk, hogy vannak tanúk. Vannak tanuk arra, hogy Jézus feltámadt, hiszen ő megjelent. Megjelent kéfásnak, a 12-nek, aztán pedig megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül legtöbben még mindig élnek. Néhány azonban már elhúnytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Ugye, látjuk, hogy, hogy itt, van, itt van egy csomó tanú. Ugye? Pál írja ezt a levelet, és akkor még több száz ember élt, akik látták a feltámat Jézust. És ez egy bizonyítéka, hogy vannak tanúk rá. És Pál is azt mondja, és végül itt vagyok, én is egy tanú, akik találkoztam én találkoztam a feltámat Jézussal. Úgy, ha van valami, már csak ezt tartunk, ugye van valami bűncselekmény, vagy van valami olyan, olyan baleset, ami, ahol, ahol, ahol kell egy tanú, ugye, azokat próbálják legelőször előkeresni. Talán te is olvasd ilyen híreket, hogyha valaki látta ezt és ezt, akkor jelentkezett. Mert fontosak a szemtanúk, ugye? Ők látták, ők tudják, hogy mi történt. És Pál leírja, hogy Srácok, mondhatjátok, hogy nincs feltámadás. Tehát itt van ez a több száz ember, aki látta, aki tapasztalta, aki beszélt Jézussal, sőt, meg is érintették, sőt, ettek is az ételéből, amit készített nekik. Ugye, ott volt ezek, ezek az emberek, kik akkor, vagy miért mondanák? Hogy az első bizonyíték az, hogy vannak tanúk. Aztán nézzük a következő bizonyítékokat. A 12-től nézzük, a 19. versik. Ha pedig Krisztusról, és azt hirdetjük, hogy feltámadt halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi hige de hiába való a ti hitetek is. Sőt, Isten hamis tanúinak is, bizonyul, is bizonyulunk. Mert akkor Istennel szemben arról tanúskodunk, hogy feltámasztott a Krisztus, aki azonban nem, támad, nem támasztott fel, ha csak ugyan, nem támad fel a csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak nem támadnak fel, Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, semmit sem éreti hitetek, még bűneitekben vagytok. Sőt, akkor azok is elvesznek, akik Krisztusban hunytak el. Ha csak ebben az életben reménykedünk, a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ugye ezek a versek azt hirdették, hogy nincs feltámadás. És ugye Pál itt ezekben a versekben e, próbálja ilyen logikai úton meggyőzni ezeket az embereket, Hogyha nincsen feltámadás, ha Jézus nem támad fel, akkor ennek milyen következményei vannak az ő életükre. És ugye nagyon érdekes, hogy, hogy nézd meg a, a, a, a, ezt a próbálkozását az ellenségnek, hogy, hogy, hogy hogyan is támad és milyen, milyen dolgokkal jön az emberek felé. Akik ezt gondolták, vagy akik ezt befogadták, ezt a tanítás, hogy nincsen feltámadást, feltámadás, akkor ö, nem nagyon gondolták végig talán azt, hogy ennek milyen következményei vannak. És Pál itt elkezdő nekik felsorolni, hogy oké, okay, gyerünk, nézzük meg. Ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába való az ige hirdeti, hiába való a hitünk, hamis tanuk vagyunk, ti is és mi is, mert olyan mellett tanúskodunk, ami meg sem történt. Aztán a legnagyobb következtetés, ami a legfájdalmasabb, ha Jézus nem támad fel, akkor a bűneinkben vagyunk még. És aztán még, Pál fokozza, ha meghal, és akik meghaltak, akkor azok, azok elvesznek, ugye nem egy túl jó kilátások a jövőre nézve, és azt mondja, hogy nyomorultak vagyunk, mindenki másnál jobban. Ilyen jó nagy lúzerek, tudod, az elbetölt van a fejünkön, a homlokunkon. És szinte hallom pának a hangját, hogy mondja ezt, hogy figyeljtek, ezt végig gondoltátok? Hogy, hogy mivel jár ez, hogyha ezt elhiszitek, vagy ezt elfogadjátok? És nagyon érdekes, tehát az, sokszor az ember nem gondolja végig egy, -egy állításnak, vagy egy, egy gondolatnak, vagy egy, -egy teológiának a következményét. De jól hangzik, ilyen jó, logikusnak tűnik, tetszik nekünk az értelemnek, és kicsit erőre kaphat az emberünk, mert az a régi embernek, a testi dolgoknak, a testi embernek tetszenek ezek a dolgok, hogy hú, én ezt megérthetem, hú, én ezt megmagyarázhatom, hú, akkor én ezt tehetem. És ugye nem gondolja végig egy-egy ilyen állításnak a következményét. Uh, és ugye mi is ennek a következménye, a valós következménye? Ugye az, hogy srácok, akkor ez fog védni téged Krisztustól. Hiszen akkor semmi értelme nincs, hogy kövessd Jézust. Hiszen minek is? <hát>, hát úgyis meghalunk, majd később ugye látjuk, hogy hát akkor együnk ígyunk, mert úgyis meghalunk. Tehát ennek a következménye az lesz, hogy távol tart, hogy elvisz, ellöp minket, a Kriszt, el, el, el, ellöp minket Krisztustól. És épp ezért mennyire fontos, hogy legyünk óvatosak egy-egy ilyen dologkal, egy -egy ilyen állítással, vagy teológiával. Mert az ellenségnek ez a célja, hogy távol tartson minket Jézustól. És próbálkozik, hogy mindent bevessen azért, hogy mi távol kerüljünk őtől le, Hogy ne kerüljünk abba a közeli, bársasíges kapcsolatba, amit ő szeretne velünk kialakítani. És nézd meg azt is, gondolkozz úgy is, hogy milyen terheket tesz ránk ez az állítás. Milyen terhet tesz ránk az, hogyha Jézus nem támad fel, ha mi ezt elhisszük. Csak nagyon leegyszerűsítve Pál azt mondja, akkor a bűneinkben vagyunk. És talán ez az embernek az egyik legnagyobb teher, ugye a bűneivel, vagy a bukásaival való elszámolás. Hogy, hogy mit tegyek azzal, amit, amikor elrontottam. Mit tegyek a, a múltban elkövetett bukásaimmal, a kudarcaimmal? Milyen sok ember, talán te is így vagy ezzel, és, és én is, hogy amikor árontok valamit, amikor, amikor, amikor úgy mélyre megyek, akkor milyen nehéz ugye, annak a súlya, hogy mit kezdjek ezzel. Hogy, bár tudom, ugye, hogy igen, Jézus szeret és megbocsánat, ha én ezt megvallom, de mégis, Látom, érzem, tapasztalom annak a bűnnek a súlyát, a terhét, látom a következményeit, amikor ábukok. Amikor és, és képzeld el, ha így kellene leírni az életedet. Ha majd tényleg azt mondanák nekünk, vagy azt mondanám, és el is hinnéd, de ha ezt mondanám, akkor ne higgy el, hogy nincs feltámadás, hogy Jézus nem halt meg. És akkor a bűneidbe vagy. Csak kicsit vigyd tovább, és gondolkozz el ezen, aztán felejtsd el, hogy. Hogy, hogy ott van ez a teher rajtad. Hogy ott van ez az átok. Ott van minden súlya, minden problémája ennek. Hogy nincs feloldozás, nincs elrendezve, nem vagy megtisztítva, hanem ott nyomja ez a szívedet, az életedet, ez a bűn. A következő, hogyha belegondolsz, ezt mondja Pá, hogy akkor a bűnékben vagyunk, a másik pedig a halálnak a kérdése, hogy, hogy jön a halál és vége. Hogy, hogy kész ennyi volt. És tudod, nagyon érdekes, hogy, hogy az ember ha bevallja, hanem nagyon is vágyódik az örökké valóra. Hogy úgy vagyunk megteremtve, hogy keressük a, a maradandót, az örök dolgokat. Hogy bármennyire is mondják azt az emberek, hogy én nem hiszek Istenbe. Bármennyire is mondják azt, hogy én, engem ez nem foglalkoztat. De mégis azt látjuk az ember cselekedeteiben, a szavaiban, a gondolkodásában, hogy keresi azt a maradandót, keresi az örökkévaló dolgokat. És nem tud megbékélni ezzel a gondolattal, hogy halál, és a vég, Hogy mindig ott motoszkál ez az embernek a fejében. És, és hogy egy örök teher, egy örök ilyen viaskodás nem tudom el, nem tudja elfogadni ezt a tényt. És ugye ez egy nagyon nehéz is, még keresztényként is ezt elfogadni, vagy ebbe beletörődni. És, és úgy gondolom, hogy ha én magam nem lennék hívő, akkor én nagyon ezzel a gondolattal. És szerintem nagyon sok embernek ez maga a téboly lenne, hogy, hogy ezzel a gondolattal, a halállal megbarátkozni. De ha Krisztus nem támad fel, akkor, akkor a halál és a vég, és akkor kész. De, de tudjuk, hogy Jézus feltámadt. És, és a halál az nem a vége, hanem tudjuk, hogy Isten áttesz az egyik kezéből a másikba. És, és elkezdődik az igazi élet. Menjünk tovább, és nézzük a 20. verset. De Krisztus feltámadta halottak közül, mint az elhuntak első zsengéje. Mint az elhunytak zsengéje. És ugye pár leszögezi ezt, hogy de Jézus feltámadt. És ez az igazság megváltoztat mindent. Mert azt mondja, hogy ő a sírból, és ami azt jelenti, hogy ő legyőzte a halált. kifizették minden tartozást, és nem vagyunk már a bűneinkben. Nincs teher, nem kell, hogy nyomasszon minket. És az ő áldozata, az, azt az atya elfogadta. Ha visszanézel az ószövetségben, amikor a főpap egy évben egyszer bement a a Szentek Szentjébe bemutatni a Vétek áldozatát a nép bűneiért. Ugye ezt egy évben egyszer tette meg. És, és nagyon kockázatos volt, hogy, hogy jól csinálja azt az áldozatot, hogy jól mutassa be. Mert ha nem, akkor ott nem volt Kecsmec, akkor nem volt olyan új jelentkezés erre az állásra. És ott voltak egy kis csengetjük a köntés a szélén, a lábán egy kötél, hogyha túl sok időt állt el, és ha a kis csengetjük nem szóltak, akkor kiúzták. Nagyon jó, jó, jó, jó vagy, mi a helyzet? Bár a Biblia nem, nem ír le egy -egy, egyetlen egy ilyen helyzetet sem, hogyha, hogy, hogy egy főpap meghalt volna így, de, de hát elővigyázatosak voltak, és, és ugye innen tudták. Isten elfogadta az ő áldozatukat. Hogy a bűneikért meg lett bocsátva, Hogy a főpap kijött. Hogy nem maradt ott bent. És ugyanígy mi is innen tudhatjuk, hogy a, a mi főpapunknak, Jézusnak az áldozata, az elég volt, az sikeres volt, azt elfogadta az atya, mert kijött. Nem, nem, nem maradt ott. Nem halott, hanem ő él. És, és nincs többé a sírban. Tehát látod, Pál elkezdi felsorolni ezeket a logikai érveket itt. Hogy, hogy meggyőzze ezeket az embereket. Hogy fel, van feltámadás. Hogy, hogy ezek mind arra mutatnak. Ha csak egy picit is gondolkozol, és ha használjuk a mi fejünket, a mi agyunkat, akkor, akkor ide juthatunk, hogy van feltámadás. És Pál nagyon tetszik, hogy ő meg akarja minden oldalról közelíteni ezt. És azt mondja, hogy nézzétek, az észérvek is ezt mondják, hogy van feltámadás. De akkor most nézzük meg a, a, a 20. verstől, hogy, hogy vannak erre igei, vagy teológiai bizonyítékok is, hogy van feltámadás. De Jézus az az első zsenge itt a 20. versben, azt olvassuk. És ugye ez a bizonyíték annak, hogy fel fogunk mi is támadni. Volt egy olyan ünnep az Ószövetségben, aminek az aratás ünnepe volt a neve, és ilyenkor a termésnek az első zsengélyét oda vitték az úrnak, felajánlották neki. De tudták, hogy ez még nem az aratás, hogy ez még nem fejeződött be, hanem ezek csak az első gyümölcsök, és ha majd az igazi aratás, az igazi betakarítás, az majd ezután fog következni. És ugyanígy van a mi feltámadásunkkal is. Jézus az első zsenge, az első gyümölcse a feltámadásnak. Jézus az, aki először legyőzte a halált, és nem halt meg soha többé. Ugye vannak az igében olyan emberek, akik feltámadtak a halából, mint Lázár például, de ő aztán később megint meghalt. De Jézus feltámad, és soha többé nem hal meg. És ugyanígy ő az első zsengéje, az első gyümölcse a feltámadásnak. És aztán majd jövünk, mi? Jönnek az emberek, akik meghalnak Krisztusban, és feltámadnak. És soha többé nem lesz halál. Soha többé nem halnak meg. Soha többé nem halunk meg. Tehát ugye ez is egy bizonyítéka annak, hogy Jézus feltámadt, és, és erre mutat a, a, az ige is. Már, már az Ószövetségben is látunk erre bizonyítékot. Újabb teológiai bizonyíték a 21-től 23-ig. Mert ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert olyan Ádámban minnyáján meghalnak, úgy Krisztusban is minnyáján életre kelnek. Mindenki, aki, mindenki a maga rendje szerint első támadnak fel Kriszt, támad fel Krisztus, azután az ő eljövetelékor következnek azok, akik Krisztus éjjénk. Egy ember által jött be a bűn, Ádám által, te is, meg én is, minnyáján ebben a szobában Ádámnak a, a rókonai vagyunk, vagy leszármazottjai. És ha elolvastad a római levő 5. fejezetét, akkor láthatod ott, hogy Ádám képviselt minket. És közelebbi kapcsolatban vagyunk Ádámmal, mint gondolnánk, és hogyha ha megnézed ezt a, ezt a levelet, a római levelet, akkor, akkor meg fogod érteni, hogy, hogy ő benne jelen voltunk mi is, hogy, hogy bár azt mondtad, hogy lehet, hogy én nem, én nem tettem volna ezt Ádám helyében, de, de ott voltál Ádámban, hogy, hogy mi ő vele azonosítva vagyunk, és ő képviselt téged ott, és ide, te is azt tetted volna Ádámmal együtt. E, és az igen, ott ebben a fejezetben, a római 5. fejezetben nagyon jól elmagyarázza azt, hogy, hogy minket ott Ádám képviselt, és épp ezért mi eredendően bűnösök vagyunk. És ő vele együtt e, kaptuk ezt a bűnt, vagy ő miatta e, bűnösök vagyunk. És ugye ő általa jött be a bűn a világba. Tehát egy ember által jött be. De egy ember által jön be az élet is. Hogy ahogy rokona vagy Ádámnak, ugyanúgy rokona lehetsz Krisztusnak. Ahogy, ahogy Ádámmal azonosítva vagyunk, ugyanúgy azonosítva lehetünk Krisztussal is. Hogy mi Krisztussal együtt, Krisztusban lehetünk. Ő felajánlja nekünk, hogy, hogy mi mehetünk ő hozzá. Hogy, hogy az atya ő benne fog minket látni, és elfogad minket, és a fiaivá leszünk, vagy Krisztussal együtt örökösök. És hogyan történik ez meg, hogy a hitáltal elfogadom Krisztus helyettes áldozatát, és ugye akkor az ő igazságát, az atya nekem tulajdonítja. Tehát ennyire egyszerűen ugye belekerülhetünk ebbe a családba, ennyire egyszerűen elfogadhatóvá válunk. Ugye egy ember által jött be a bűn, de egy ember által, Jézus által, ott van a megmenekedésnek is az útja. Menjünk tovább, nézzük a 29. verstől a 34. versük. Különben mi értelme van annak, hogy a halottakért megkeresztelkednek? Ha halottak egyáltalán nem támadnak fel, miért keresztelkednek megértük? Miért vállalunk, vesz, vállalunk veszedelmet mi is minden percben? Naponként a halállal nézünk szembe, olyan igaz ez testvéreim, mint a veletek valódi csekvésem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadállatokkal Jézusban, mi hasznom belőle? Ha halottak nem támadnak fel, akkor együnk és ígyünk, mert holnap úgyis meghalunk. Ne tévelyegjetek a jó erkölcsöt, megrontja a rossz társaság. Legyetek valóban józanok, és nevét mert némelyek nem ismerik az Istent. Megszégyenítésekre mondom ezt. Pál most a teológiai érvek után e, ilyen tapasztalati érveket hoz fel a feltámadás mellett. A 29. versről megy a vita, hogy mit is jelenthet ez, hogy miért is csinálták ezt, hogyha halottakért keresztelkedtek meg. E, Valószínűleg olyasmit gondolhattak, hogy egy meghalt ember sorsával kapcsolatban ők változást hozhatnak azzal, hogy megkeresztelkednek értük. Ugye van hasonló tanítás, nem egészen ilyen, de valahol, valahol hallottam ilyet. És pár nem azért hozza fel ezt a tanítást itt, vagy ezt a állítást, hogy ezt akkor kezdjük el gyakorolni valószínűleg, hogy ez itt Korintusban egy helyi szokás lehetett, és annak a hatására kezdték ezt el gyakorolni. És azért hozza ezt fel pár példának, mert az elméletük és a gyakorlatuk az nem egyezett. Hogyha ha ezt tették, de nem hisznek a feltámadásban, akkor miért tettétek? És ugye pár csak ezért hozza fel ezt a témát, hogy hát akkor miért csináljátok ezt az egészet, ha nem is hisztek a falottak feltámadásában. És ugye fontos, hogy itt Pál nem azért mondja ezt, hogy akkor ezt mi tegyük, vagy ezt ők tegyék, hanem, hanem egyszerűen csak, hogy meggyőzze őket, vagy felhívja a figyelmüket arra, hogy nem úgy járnak, amit, ahogy ők gondolkodnak. És ugye akkor Pál, Pál idéz egy korintusi filozófiát, hogyha nincsen halottak feltámadása, akkor együnk ígyunk, mert holnap úgyis meghalunk. Ugye majd mi is itt enni inni fogunk, de nem ezért, hogy holnap meghalunk. Együnk-igyunk, és igazából éljünk úgy, ahogy akarunk, és tegyük azt, ami, ami tetszik, amire vágyódik a testünk, mert hát úgyis mindegy, úgy sincs semmi értelme célja az életünknek. És ugye Emberek úgy éltek, mintha, mintha semmi nem történt, volna, nem történt volna. Mintha Krisztus nem támad volna fel a halából. És ugye, ha Krisztus nem támad volna fel a halából, akkor tényleg fölösleges Akkor, akkor minek, minek ez a harc? Hát akkor éljünk így. Újj, éljünk úgy, ahogy akarunk. És sokan ugye mégis így élnek. Tényleg így élnek, hogy Krisztus nem támad fel, hogy ő meghalt. De Krisztus feltámadt a halából. És ez egy nagyon fontos üzenet számunkra, hogy éljünk úgy, hogy ő feltámadt a halából. Hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mi hogyan élünk. Hogy a cselekedeteink, a döntéseink mit üzennek? Hogy, a, hogy az életünk üzenje azt, mutassa azt, hogy Jézus feltámadt a halából. Hogy nem élek úgy, hogy mindegy, hanem úgy élek, hogy nem mindegy, mert Krisztus feltámadt a halálból. Ugye, talán a korintusok közül is sokan úgy értek, hogy a szájukkal ezt mondták, hogy van feltámadás. De a cselekedeteik, hogy az életük, az nem ezt hirdette. És ugye mégis milyen sokszor mi is így élünk, vagy élhetjük így az életünket, hogy mintha nem lenne feltámadás mintha Jézus nem támad volna fel a halálból. Hogy nem számít semmi. És és pár felhoz itt egy példát, hogy, hogy naponként a halállal nézünk szemben. Olyan igaz ez testvéreim. Ha csak emberi módon küzdöttem a vadátokkal a Fizusban, mi hasznom belőle? És hogyha ha Jézus nem támad fel, akkor, akkor minek harcolunk. Akkor pál is azt mondja, akkor minek. De, de Pál azt mondja, hogy, hogy nem, nem hiába ez a harc. És ahogy Pál is írja, hogy ő nem hiába harcolt efézusba azokkal a vadállatokkal, és nem tudjuk, hogy pontosan nem tudjuk, hogy mi történt, hogy, hogy milyen vadállatokkal harcolt pál. De azt mondja Pál, hogy én harcoltam, és nem adtam fel, és megérte. Megérte harcolni? És és biztos, hogy nem mindjárt megvannak a maguk harcai, a, a magunk vadállataival. Lehet, hogy az a te gondolatod, gondolataid, vagy lehet, hogy éppen az a te testednek a vágyai, a, vagy a körülményeid, vagy egy betegség, vagy, vagy bármi más, de Pál arra bátorítja ezeket az embereket, hogy, hogy van értelme bízni, van értelme átengedni a vezetést Krisztusnak, és van értelme meghalni magunknak, és felvenni naponként a keresztet. És hogy élni úgy, hogy igenis van feltámadás, és hogy igenis számít, hogy mit teszünk, és hogyan élünk. És néha talán úgy érezzük, hogy hát, mintha ezzel így kockáztatnánk, és, mint ahogy Pál is kockáztatta tényleg az életét, de azt mondja Pál, hogy érdemes kockáztatni, és érdemes küzdeni ezekkel a vadállatokkal. Azért, mert van feltámadás, és egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan élünk. Egyáltalán nem mindegy, hogy mit mutat az életünk. Menjünk tovább, és nézzük a 35. verstől. De megkérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a halottak, milyen testben jelennek meg, eztelen, amit vesz nem kell életre, míg előbb el nem bothat, És amit elvetsz, azzal nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán a búzájét, vagy valami másét. De az Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet. Nagyon érdekes párnak a, a, a logikája, és nagyon jó e, megmagyarázza ezt az egészet. Valószínűleg pát egy picit provokálták is az emberek. Ja, akkor pár magyaráz meg, hogy milyen testbe full majd itt megjelenni, meg hogy is van ez a feltámadás, meg stb. És szeretem párban azt, hogy, hogy felismeri ezt a provokációt, és, és hát nem. Nem piskolta, nincs kecmesz, és hogy odaszul. Hát figyeljetek, esztelenek vagytok. Tehát majdnem lehűljézze őket, ugye. Hát figyeljetek már, de hogy hogyan gondolkoztok erről? És, és tetszik, ahogy azt mondja, azt mondja neki Pál, hogy akkor kicsit gondolkozzatok már így, hogy milyen magot is vetünk el. És hogyan próbáljátok ti ezt az egészet megérteni? És pászni, hogy ez egy buta, egy esztelen gondolkodás, ha, ha ti a feltámadást valami egyszerű hétköznapi eseménynek gondoljátok. Amit majd itt mi tökéletesen meg tudunk magyarázni, és teljesen érthető, és hétköznapi vállat fogunk adni. Hát, ilyen lesz a feltámadás, így fogunk kinézni, és egy ilyen pontos menetrendet leírunk, hogy ez hogy fog történni. És pászni, hogy ugye, esztelenek vagytok, ez nem így fog történni. Csak képzeld el ezt a helyzetet, amikor mondjuk János ott látja a mennynek a dolgait, és ezt le kell neki írnia. Hogy, hogy mennyire nehéz ezt leírnia, Hogy mi is itt a feltámadást próbáljuk leírni, vagy megmagyarázni, hogy hogyan fog, vagy milyen testben fogunk feltámadni, vagy hogyan fog ezt kinézni. De Pász mondja, hogy ezek örökké való dolgok, ezek, ezek mennyei dolgok, és mi ne próbáljuk ezt teljesen megérteni a véges értelmünkkel a végtelen dolgokat. Csak gondolj bele például abba, hogy, hogy egy embernek, vagy egy barátodnak, egy ismerősödnek milyen nehezen tud elmagyarázni, mondjuk, ha látsz egy, egy gyönyörű naplementét, vagy egy, egy csillagos eget. Hogy mennyire nehéz ezt körülírni, hogy a színeket, mert néha tényleg olyan megfoghatatlan, vagy ilyen elmondhatatlan színek. Vagy mondjuk egy hóvihar. Igaz, hogy mennyire nehéz azt leírni. barnabást győzködött, hogy ne induljak útnak, mert nem fogok kijutni, mert olyan hóviharom. Mi első tudtuk képzelni, hogy milyen hóvihar volt itt, mikor, két heten? De az volt. Itt a városban mi nem sokat éreztünk, de mondjuk Kína, az M1-es környékén pedig azt mondta Barnabás, hogy levegőt se lehetett venni. És de nehéz erről beszélni, amíg ugye nem tapasztaljuk meg, vagy nem látjuk. És, és a feltámadás is egy ilyen. És ugye így illusztrálja Pál ezt a feltámadást, hogy különböző különbségek vannak a testek között is. A 39. verstől a 49. versig láthatjuk ezt hogy különbség van a hústest között, hogy különbségek vannak emberi testek között, és ilyen különbségeket hoz fel Pál, és ahogy az égi testek között is különbségek vannak, tehát próbáljuk próbálja úgy megmagyarázni ezt nekik, úgy illusztrálni ezt a feltámadott testnek a, a, a dicsőségét, hogy, hogy ez eltér a jelen, jelenlegitől, és ahogy különbségek vannak hústest és test között, ember és ember között, ugyanígy ez különbség, ez más lesz, mert nem fogjuk ezt tudni megérteni, megmagyarázni, mert ez egy végtelen történet, egy végtelen dolog, de, de mi itt vagyunk még ebben a véges értelemmel. A 42. verstől a 49. versig, ha megnézzük, akkor... Ezt, ezt látjuk. Így van a halottak feltámadása is. Elvetetik a romlandóságban, feltámadhatik romolhatatlanságban. Elvetetik gyalázatban, feltámadhatik dicsőségben. Elvetetik erőtlenségben, feltámadhatik erő, erőben. Elvetetik érzéki test, feltámadhatik lelki test. Ha van érzéki test, van lelki test is. Így van ez megírva. Az első ember Ádám élő lény lett, az utolsó Ádám pedig megelevenítő léleké. De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki. Az első ember földből, porból való, a második ember mennyből való. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, amilyen a mennyből való, olyanok a mennyiek is. És amint viseltük a földnek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek is a képét. Ugye itt vannak az ellentétek a jelenlegi és az örökkévaló test között. A jelenlegi a romlandó, a gyalázatos, az erőtlen, az örökkévaló pedig a romolhatatlan, a dicsőséges és erős. A kettőkorintus Korintus 5.1-ben ezt olvassuk, hogy tudjuk pedig, hogy a földi sátalunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. Nem kézzel csinált, hanem az örökkévaló mennyei házunk. E Eszembe Ábrahámnak az élete a zsidók, 11-ben így olvasunk róla. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet őr örökségül fog kapni. És elindult, nem tudván hová megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szirád alapja van, amelynek tervezője és halkotója az Isten. Ábrahám egy olyan ember volt, akinek uh, soha nem volt maradandó háza. Egy uh, olyan életet élt, amiben azt látjuk, hogy ő nem ragaszkodott a, a földi gazdagsághoz, a földi kincsekhez. Egyszerű sátorban lakott, ment helyről helyre, ahova az úr vezette, és, uh, és nem, nem ragadt meg, hanem ment, ment az örökké valóság felé, az ígéret, az igazi ígéret földje felé. De ott volt ugye az ő rokona Lót, aki viszont azt látjuk, hogy, hogy azt választja, ami a szemnek tetszetős. Amikor ugye összekülönböznek, Ábrahám is Lót szolgálja, akkor áprilag azt mondja, hogy tessék Lót, válasz kiéd a választási lehetőség először. Melyik földet akarod? És ugye ő, ő ami a szemnek tetszetős, azt választotta az Egymózes 13. 13.10-ben, olvassuk ezt. És... És aztán ugye ő egészen odáig jutott, hogy Szol Szodomában élt, sőt, valószínűleg ott egy vezető ember lett. És nekem annyira tetszik, ahogy Ábrahám éli az életét, hogy, hogy ő így nem rendezkedett be ebbe a világba, hanem volt egy sátra, itt is egy jó kis sátra lehetett, de de ment helyről, arról a helyre, a következőre, ahova az Úr vitte. És, és ugye ez volt az ő osztály része, és azt olvassuk, amikor ő meghalt, hogy az élettel betelve halt meg. És szerintem ez a legnagyobb gazdagság, hogy Istennel úgy élni, hogy menni sátorhelyről sátorhelyre, amelyre az Úr akar vinni, ami tőle van, hogy merre, mit akar az ő az én életemben és hogy nem ragaszkodni ezekhez a dolgokhoz. Hogy amikor kell, akkor át tudjunk engedni embereket, helyzeteket, körülményeket. A zsidók 1034 ben ezt olvassuk. A foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy nektek értékesebb és maradandó vagyonotok van. Ne viszítsétek el tárt bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van. Mennyire bátorító ez is. Az a része nem, hogy árablásra a, a, a, a vagyonunknak, meg nem tudom, annak nem örülnénk. De hogy mégis ezek az emberek is így élték az életüket. Hogy arra az igazi maradandóra néztek, az igazi vagyonukra nézett, ami Krisztussal, az ő örökségük. És, és ugye, hogy van ennek jutalma. Hogy, hogy azt gondoljuk, hogy, hogy ez hiába való. De Pál is azt mondta, hogy nem hiába való, hanem ennek van jutalma, és van jó következménye. Egy János 3.2-ben azt olvassuk. Szerettei, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy vé leszünk. Tudjuk, hogy amikor nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyanoknak fogjuk őt látni, amilyen valójában. És ezzel szeretném befejezni, hogy, hogy két ilyen prototípus van. Ott van az ádámi természetünk és ott van az új természetünk Jézusban. Ugye Ádámban születtünk meg, ez, ez van bennünk alapjába, de azt mondja az igé, azt látjuk az igében, hogy nem kell ebben élnünk le az életünket, hanem választhatunk, hanem dönthetünk. És mi választhatunk, vagy dönthetünk arról, hogy melyiket akarjuk. Az Ádámit, ezt a romlandót, azt az erőtlent, ezt a gyalázatost, és, és elfogadjuk azt, vagy pedig választhatjuk az örökkévalót, a romolhatatlan, a dicsőséges, az erőset. És ugye olvastunk, láttuk lótról, vagy beszéltem egy picit lótról, és az ő életében újra meg újra azt látni, hogy mindig ezt az Ádám, ők prototípust választotta, hogy mindig abban maradt. Ugye úgy mondják, a, hogy ő a testi keresztény jelképe lót. És, és ugye ennek látjuk is, hogy a, a, a következményét, hogy amikor valaki így éli az életét, akkor az minden oda veszik. És, és látjuk, hogy a felesége annyira ragaszkodott, ehhez az áldámihoz hogy, hogy meghátrált, hogy nézett, és ugye meghalt. Egy Mózes 19-ben olvassuk ezt. A lót elveszített mindenét ez miatt, és, és semmi sem maradt. Ugye azért, mert, mert ragaszkodott. És ugye az Jézus megmondta, hogy az, aki ragaszkodik, vagy az, aki... Aki nem hal meg, az meg fog halni. De az, aki meghal, az élni fog. Ugye az, aki felveszi a keresztjét, annak ott lesz az áldás. Aki pedig nem, azon nem. Annak nem lesz ott ez az áldás az életében. És ugye pár ellentét, hogy jaj, vegyem fel, halljat meg magamnak. De tudjuk, hogy ebben van az élet. Hogy ebben van az élet. És és ilyen lót is elfeledkezett a legfontosabbról, és elkezdett a mással foglalkozni. És ez a korintusi gyülekezet is talán elfeledkezett a legfontosabbról, és sok minden mással kezdtek el foglalkozni. De Pál visszaviszi őket, visszakanyarodik, és azt mondja, hogy eszetekbe jutatom testvéreim az evangéliumot, hogy Krisztus meghalt, és feltámadt értetek. És ugye ez az, amit majd mi ünnepünk. És ez a mi hitünknek az alapja, ez a lényege, és ezt kell tudnunk, és semmi mást, semmi más nem fontos, csak ez, hogy Jézus meghalt, és feltámadt. És ha mi hiszünk ebben, akkor örök életünk van. És, és ugye ez az, ami meg fogja változtatni az életünket. Istennek ez a, ez a szeretete, ez a hatalmas cselekedete. Úgyhogy arra bátorítalak, hogy, hogy jusson neked és eszedbe újra, meg újra az evangélium. És az, hogy ez a legfontosabb, amivel foglalatoskodhatunk, és, és kezdj el ezzel foglalatoskodni. kezdél el újra, ha elfelejtetted, és, és menj vissza egyszerűen Krisztushoz, és legyél ő vele, és gyönyörködj abban, amilyen ő, amit ő tett, amit ő ígér. Imádkozzunk! Szerető atyánk, köszönjük neked ezt a mai napot. Köszönjük, hogy, hogy van reményünk, hogy feltámadásunk van, hogy ünnepelhetjük ma ezt. Köszönjük, hogy, hogy, hogy nem úgy éljük az életünket, hogy, hogy mindegy, hogy felesleges, hogy hiába való minden. Így köszönöm, hogy, hogy kiemeltél minket a pusztulásból, és, és oda a kősziklára hajtottad az életünket. És Úr Jézus, ezért imádkozunk, hogy hadd tudjunk megmaradni ott nap, mint nap. A Te jelenlétedbe, a Te közelségedbe. És azért imádkozunk, hogy meglássuk, megértsük ennek, a, ennek az üzenetnek a nagyságát, a mélységét. Hogy megértsük minél jobban és jobban azt a szeretetet, amivel vagy felénk, amivel közelítsz felénk. És, és ha engedjük azt, hogy, hogy így lenyűgözzön és megértsük ennek a, a szeretetnek a nagyságát. És köszönöm, hogy, hogy Te nem adod fel velünk kapcsolatba. Köszönöm, hogy, hogy, hogy hűséges vagy. Köszönöm, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, Te akkor is hűséges vagy. És köszönöm, hogy, hogy utánunk nyolsz újra meg újra. Kérünk, hogy áld meg a mi életünket, áld meg a, a közösségünket most, ahogy, ahogy itt leszünk. Kérünk, hogy áld meg az ételt amit elfogyasztunk, és áld meg a beszélgetéseket, az imáinkat, hadd tudjuk egymást építeni, bátorítani, hadd épüljünk egymást hitáltal, hadd tudjunk sírni a sírókkal, örülni az örülőkkel, és, és megáldani egymást. Köszönjük Úr Jézuset a Szent nevet. Amen.